Radio Exit 106.4 FM Bon dia, benvinguts a Es Nostru Camp un altre dia. Eh, en aquesta hora vos eh, saludam cada diumenge que Déu fa i procuram estar en tots valtros aquesta horeta d'Es Nostru Camp amb cançons i amb coses que vos agraden, que m'us agraden i que m'us fan passar un bon ratet. Ratet de s'hora de dinar. Hi ha qui dinar més pronta, i ha qui dinar més tard, hi ha qui... No... Sí, tothom, gràcies a Déu, pot dinar, però no és tothom avui en dia que pot portar-se un tros de pa a sa boca. Parlàvem eh, fa anys de països africans, i... però ara és eh, aquí mateix, a casa mateix, que hi ha gent, gent pobra. Però bé, no anem a fer aquí és Serra Catòlica, anem a lo nostre, i lo nostre, el primer de tot, és felicitar a tots els joans, joanes, a tota la gent de Sant Joan que celebraran, si Déu vol, el dia de seu sant, el dia del poble, el dia 24. El dia dimarts que ve serà la festa grossa de Sant Joan. A tots, molts anys i, bons, i aquest programa d'avui va dedicat a tots valtros. Un programa en el que he començat a trascar dins, dins el Cantarano. Avui he mirat i he, he, he posat eh, cançons, estribot, eh, una cançó inclús de, quan arribis moment ja l'escoltareu, que es diu Ibiza, que jo me'n record d'ella quan era petita, o sigui que fa un parell d'anys ja, però que també se posava aquí en el nostre camp. Escoltarem amics que no hi són, però que estan entre altres sempre els aportam en el cor. I bé, esperem que també hi haurà moments per riure o moments per dir, mare de Déu, senyor, què ha dit? Eh, ja sabeu que es diuen coses bruturades i coses eh, així... estribots, eh, estribots que són una mica picantons. I de tot això sirà el programa d'avui. Programa que, com dic, està dedicat a Sant Joan de la Britja i a tots els joans i joanes d'Eivissa i Formentera i part de l'exterior perquè també m'us escolten a través de radioèxit.com m'us escolten des de fora d'Eivissa i de Formentera així és que per tots ells si entenen la nostra llengua eh, moltíssimes gràcies per ser en nosaltres i de veritat que esteu tots convidats anem a començar amb en Pep Xauet que a part de la Xeremia mos diu no sé què de la Xeremia cami... ah no, no, de la Xeremia no mos diu unes cosetes <totipos> Com voleu, germans, que cantis i vaig tot arregirat, ja hi vaig per el món fent broma i amb el cor atribulat. Perquè fa una setmana que el companyero m'ha deixat, que vull cantar i fent broma demà pude'm fer un ovat. Perquè la mort quan t'arriba sempre et agafa descuidat i tant si és com pobre n'engua mai serà salvat. Perquè això és una escritura que Déu del cel ha deixat i que per néixer i morir amb això tenim igualtat. Si només se morissen els pobres, ja no en quedaria cap de l'any que tots en recorda els cam mi aiga enricat. Ten que contar i no passetes d'a aixòò ni he estat exposat que per poder menjar i pobrere estic.m'hi rebentat. Jo vaig néixer per ser pobre, Ceor no m'ha canviat i em varen demanar files joies de sa meua edat. Mos entregaran ses armes per anar i n'escombat, mos varen dur filipines a passar fam i calamidats. Jo anava per dins ses trinxeres, mort de por i arregirat de veure els meus companyeros a caure en meu costat. I en aquell moment pensava de queixa meni salvat Vaig fer 14 anys de mil i passant poc que la midat Perderen a el Filipines mai més s'ha recuperat També perderen la vida molt dels que hi havien anat I la bandera d'Espanya que mai més ha tornat I els pobres que quedaren, quedaren tots esgarrats jo vaig poder tornar a Eivissa que mai m'ho vera pensat i els meus pares que tenia ja ho era morts i encerrats. I ell vaig deixar una lota i també et havia casat. Jo li desig molts anys de vida, salut i prosperitat. Que puga muntar una família en soma que s'ha buscat, que tenga molta alegria que tot això ja m'ha faltat. Jo vaig néixer a la planeta, sa sort no m'ha canviat. Bon Jesús, afavoriu-me de gràcia i obveïdat per explicar la carrera que Déu del Sal m'ha donat quan jo era criatura, un infant de poca edat. Que jo menjava i bevia sense ningú mal de cap, llavors no concebirava el que ara que s'ha mort de pare i mare, que ho més estimat quan un se'n va per al món i es troba desemparat. Lo primer que una no mana vos mare, que m'ho que m'ho portat en el món per ser tan desgraciat. I es dia que jo vaig néixer em dieu d'haver ofegat en de dar-vos alegria, disgustos, sempre us Sempre he lo que volia i lo que es que m'ha donat, vos mare de tant que m'estimavo i mai m'havíeu pigat. I ara veig la meva vida d'hasta quin punt arrimbat, que es dia que jo vaig néixer un dia desditxat. Vaig néixer per passar pena i a mi acostumat, i això és la meva història i encara no s'ha acabat. Què, hem començat bé? Sí? Ai, ai, ai, avui n'escoltarem de totes Una gaiteta i do per seguir també un xescarrillo, un xistet, o un acudit, o un estribot, o com li vulgueu dir, però és en Xico Bufi. Diu a la de una casa de festeig, que hi va haver una mica de lio, la cosa es va embolicar, va, quedar, va acabar tot a trons i rebats, i va haver pistolades, s'arrencaron un cotxorrillot, foteren una altra bocada, feriren l'altra de la casa anava menys per panxa un esborran que el diable va anar a la clínica o un fendango que el diable va anar a judici i el diable, ah carall bueno, fan el judici i el jutge diu diu, és verdad? diu que la noche de autos diu, usted, diu, fue en la refriga mentida tot diu ella diu aquí, diu auto, diu Lucas Alto diu, no n'hi havia cap Diu, més havien vengut a cavall. Diu, és que anaven en de de plaia. Diu, a l'esquerretó de l'aigua. Diu, i ferim a passar refrega, Diu, tampoc no m'hi feriren. Em feriren entre la refrega i la pija. I després d'en d'aquí propet, m'ho anem cap a Sant Miquel a rebre en Antoni Planes, bon amic d'aquesta casa, bon amic del nostre camp, bon amic de sa cultura i un home que sempre és un plaer parlar amb ell. Anem a escoltar en Antoni Planes. Un dijous de la nit era, i jo sempre em recordarà que jo és meu companyero un anàrem Quan s'èrem dalt de cases ja em va començar a agradar. Que es canet d'aquelles cases ja va començar a lladrar. Sortia l'amo de la casa i va fer retirar escà. I va dir joves entraus si no vam voleu anar. On va treure unes cadires d'aquelles guapes que Tenien taula parada, devien voler sopar. Amb un cisterió de figues i una grosseta de pa la lota d'aquelles cases no se'n sabia deixar i quan em va estar ben farta unes tirades va dar se'n va anar cap dins sa casa i un bon rato que hi va estar es devia voler mudar o així ja m'ho vaig pensar va sortir-lo en gadassa que apareixia un ca apareixia esa cadella que em venia mossegar i un Toni que ja no és però havia set molts anys eh, havia fet molts estribots havia fet moltes sonades i aquest estribot estava dedicat al nostre camp. Escoltem-lo. Semoure cre, escoltant el nostre camp. Només esperes de umanja per que nos trobam. Quan escolts la locutora i altres persones des camp, pa passar per la per ajudar fins al nostre camp. Avui he arribat aquí i us vull un succeit de que passà aquell dia a un pobre de mosquit. Estava lluny de Caseua i es havia fet embrunet i el pobre no s aguntava, cregueu que anava borrit. Tenia un grad de vaixella i un rsol de baronui i cedes a una cama que li feien diu lluï. D'aix en creus feia fregues i se'n venava en gatjol per si se sort la companya se li ha desinflat sursol. Llavors arribava a Casseu, pensant que tot s'ha arreglat, però això no és aixina, que agafava un custipat. Fai lluïsos a la tesa, just tant per dalt com per baix, i em va fer una romesa per omplir un carro calaix. No voldria que cap dona digués que a mi per passat, que he vingut en plan de broma perquè així ho he lligat. La meva recrea escoltant el nostre camp Li una altra vegada per tota la gent del camp. Bon dia a tothom Com us deia, quan jo era petita eh, Me en record perfectament eh, En taula, dinant En su meu pare i sa meua mare I es meu abuelo eh, I escoltar aquesta cançó Ibiza, canta en José Guardiola A veure quins records vos porta Surge de un mar de turquesa La isla Brillan sus casas y playa De fresco blanco Ibiza tantas antiguas mujeres de rara belleza suspiran y entre sabinas y adelfas nace el amor La terra suspiran i entre Sabinas i Adelfa nace l'amor. En Pep Seuet ha dit, eh, jo vull tornar. Idò, endavant, aquí és que vostre. Allà hi ha en Vicent d'engat, va sortir grava, sense mocador pel cap i en la fuixa reganyada, dient que era sepultat i el primer que els bategava. I jo si vaig joc mal parat, on t'ha cap a casa. Na Margalida Roig també és una cantadora que ara en tant l'escoltam, però aquesta cançó és de ses antigues, de ses que tenen ja anys. Anem a escoltar-la. Jo ni t'he vengut aquí perquè m'heu convidat Ha dir dos mots de cançó i a fer-ne algun no vinc per moure passions, ni per sols, ni fer amistats, jo us deman que em recordeu, que jo mai no us he oblidat. I tant de lo mateix del que dem d'anar a de Roig, d'en Vicent Bofí. En Vicent Bofí és un cantador d'aquí dels Puigdenvalls, d'aixecoters de sa torre, que mos canta cançons i mos fa riure un ratet, amb la Pepita, amb la Catalina, eh, i esperam tenir-ne pronta eh, unes cançons antigues que mos ha promès en Xico. De veritat que tinc moltes ganes de poder-les escoltar perquè tot antic i tot lo que ja no es recorda, ara en tant, aquí en el nostre camp, els anem posant per tenir-les fresquetes. En Vicent Bufí mos canta una cançó, però de ses antigues. I bastants mos hem ajuntat i entre amics i companyons i això ho serà ben polit i entre gloses i cançons. Recorda els temps antic i que jo m'agrada molt contra la modern no estic però ja veus que no ho som. I en Papet Serra també és avui. Anem a escoltar vora que què mos diu. Papet, endavant! I a Lota vols que t'ho diga, jo en mot t'ho diré totes De ses teues creades, jo m'enric però m'en fot. I un altre Pep, en Pep d'en Xico Iai, que mos fa aquesta història. Faada bunyols a Sasa i a Corona l'any passat, Vaig pensar que li quedaven i en guanyola he trobat. I això va ser li va dir un dit que en sus. Nyol no he fet Sasa, que hi havia gat enserrat. en ho menjar i n'has en què estàs convidat, perquè li temveeja i el purien en ve drogat. En anar de veta, poden fer algun atemptat quan hi van de galta negra per llebre maten els gats. I ara, dos cançonetes. Dos cançonetes cantades perquè són molt curtetes, eh, cantades per na Catalina Puvil, una dona també molt estimada aquí en el nostre camp, una persona que va rebre fa poc temps un homenatge, merescut, i que l important és que l'hagi pogut rebre en vida i que l'hagi pogut gaudir i disfrutar la seva família. Per cert, que tenc un, eh, tenc un compromís amb la Catalina que la gravació de l'entrevista que vàrem posar aquí ja em posaré en contacte amb la seva família perquè venguin a recollir. perquè és un tresor, és un record i, i ho tenen que tenir ells i n'altres també, naltros ho tenim, però volem que ho tenguin ells també. Catalina, cantammos aquestes dos cançotes. I aravos vull explicar el que fa temps que m'han dit, que t'han dit que tu turinaves casa cada dia allí. Lo més estrany que trobave d'un jove tan presumit. però si te vols curar-te a fer casa el que jo et dit. Feta-li una lligada o du'l fora amb un pessic, mira que es gat no i baixa, que salen, que salen-hi. Jo tens la lota robada i pronta de casar, i per comprar la moglada s'has empret de posar. Sasa el venc per 10 reials i es trage per tres pessetes, lo que no venc tan barat, sa flauta i ses castanyetes. Sasa no cap mal vici que li aixgue conegut lo que ti té, des principi que pareix que estar remput. I no està despreciat té totes sa ferramenta Lo que desgraciat que sa feina me'l rebenta I ara estan de carnaval i per això us gasta broma És que m'ho trobaran mal i desig pesta en sa coa Sal i vinagre mesclat per rebutjar-se sa boca per naltru rom i conyac si m'un dau alguna copa. Gràcies Catalina i ara un cantador del nostre camp que no he pogut reconèixer per es nom m'ha disculparat però m'ho aquestes dos canzonetes també. I enguany no cuiré blat per sa meua tonteria, m'ha sortir redoletjat pensant en su ball de vila, que en vés de fluixat grapat, quan més va més l'estranyia, pensant que anava ferrat amb una lota polida. Mira que no et passi tu com allò una vegada que volia que fa peix en sa canya desarmada. He fet una promesa si deu vol la canyaren, jo he promès de ser casat per Nadal de l'any que ve. Ni pel lot han alotes i que no ho ha trobat bé, que em diuen que som un trastó que per res aprofitaré. Ni menys per anar a sabrà portar llum els ses alotes se pensen que entenc se can de paper. Jo amb una estropada grossa jo en sé carregar el morter i llavors s'es una gerrota que en què prou de mig curter. La meva lota s'he pogut i de buscar Josepina que tenga bon pla d'espina i plomes en Esquapunt. Maria, si tu m'estimes, m'ho juraràs de junois, voldria que esteu fonoi fos ses meues olives. Na Joan està malalta d'un sostre que va tenir, un jove de Sant Teular i la volia enserronir. La vaig veure setze voltes a sabora des camí encara no estava alçada que hi ha de tornar a mi. Jo tenc una rosa amb aigull, un clavell amb aigull i dir per quan passaràs meu jove tirar li per jo patir. Jo som un jove de lluny i i venú també xiccla que m'agrada menjar llegum, perquè m'infla sab bregata. I te'n recordes d'aquell any que hi va barroyar que n'era que t'n sortiren tres grans, dos davant i un darrere. I a la cova de les dones, les rates, ell han fet niu, i els ratolins ell cantaven i feien catiu, catiu. I sa que cantat el fiol, sa que més m'ha agradat, mos diu que es llegum l'inflava i oh, mi quin traig no li fa. Ah, jo també ens ho i sento de sa seu edat que estan aquí prop de fadrines, d'astes, gorros via inflat. Esgall de Sant Pere és mort anant darrere gallines, igual passarà tu anant darrere padrines. Jo vinc de raça de prim i de verga enverinada que ripa fel un esprint que dura una setmana si algun dia vaig a esquí és perquè remputs a traba que això no ve desvaciu que ja fa que som cabres que hi ha un reprenc que diu que en el mal tens bona cara si no puc lleuran l'estiu ja que coincidents si em tenc gana Jo som un elot senzill i no hi conegut que falta amb l'estiu vist a Vallespins i em l'hivern a fora casa. No m'agrada tallar prim que ho duc pintat en sa cara ja i ahir vaig per recordant xic que hi ha molt bona matança. I encara no m'he engordit perquè se menjo una altra, i jo vaig fent s'endarrerit -se si puc olor a cap falta. Temps per sentir una glosada que es va fer ja fa temps en espuig d'en així és que endavant va la barca. I a nit mos hem ajuntat, i un quants de per a cada banda i hem vingut Espuix d'en a fer sa primer glosada. I a l'Ota vols que t'ho diga Jo amb mot tu diré tot De teues que reiades Jo m'enric però me'n fot I bastants mos hem juntat I entre amics i companyons I això serà ben polit I entre gloses i cançons recordar-me el temps antic i que jo m'agrada molt contra la modern no estic però ja veus que no ho som Jo ni t'he vengut aquí perquè m'heu convidat Ha dir dos morts de cançó i a fer-ne algun mot blusat no vinc per moure passions, ni per sous, ni fer I jo us deman que em recordeu, que jo mai no us he oblidat. I quan era petit cuidava d'una flor dins un jardí, i quan la vaina acollia me va guanyada. I bona nit, homes i dones, ja tots els vull saludar, perquè venint a aquest poble ja en podem ben disfrutar. I n'hem vingut a Sant Carlos que mos vareu convidar, i estem avançats a creure de tot mos podeu manar. Allà en Vicent d'engat va sortir espir de la grava i sense mocador pescap, i ens sa reganyada dient que era sepultat i el primer que es bategava i jo si veig és joc malparat però on t'ha cap a casa i una glosa vos vull fer, i no sé com es sortirà, perdó vos vull demanar, per si no em sortís molt bé, ja que lo meu és cantar, que amb allò m'hi trob més bé i matar cançar de robes que escalles en rusagat i els di que això és mala cosa però que no hi estabas i hem vengut els pulls d'envalls perquè m'ho heu convidat, que fàreu una cantada com no n'hi havia hagut cap. I aquesta us serà glosada que m'ho heu modernitzat, que per fer les redoblades ja m'havíem cansat. I així serà més xevada i tots anirem animats, que hi vol participar i no tendrà dificultats. En Pep, quin Pep pot ser? Perquè Pep's n'hi ha per tots, per totes les cases, Pep, Joans i... N'hi ha per totes les cases. Quin Pep pot ser? En Pep d'Estarcet, home, aquí que té el, seus, el seu invernadero aquí i la seva botiga aquí de vora eh, Ca Nostra. Pep d'Estercet endavant. I un pagès va dir un dia si puc em vull enterar però i de fer ses matances i em diuen que està privat. Va voler fer una prova amb encarrillo va pela·r i ella amb molt bones paraula li va dir: “Miu germà. No podeu fer-se matances sense un permís demanar, dos por quen es matadero i fer vol anlitzar. Si està bòvol, autoritzen, i ja el podeu sacrificar No vengueu cap llangonissa que us pot donar el resultat No va quedar prou conforme i ja en en Felipe va anar I ara està en prop d'eleccions i ja ell mos autoritzarà ja ho va ser molt amorós com ja m'ho estic acostumats jo faré la vista gorda si algú no us ha denunciat tant si mateu un com dos i ja estau bastant disposats perquè els que tenen permisos, diu que van molt empipats i el pagès de bona fe, ja pronta no s'aclarava, i va dir, oh, vull provar d'anar-hi per l'ambenfraga. I ell, que ho és de molt bon cor, li va agradar sa demanda, i li va dir, si votau, ja podeu fer ses matances. Si no hi ha prou amb un porc, mateu els que us facin falta. Trobar-los no us costarà, ja n'hi ha un que ha de passar. Si els poguésseu matar tots, segur que en massa. Si us sobrebut i ferró, ne un poc cap a casa. Que no ten culterol ni se massa alta, ses lleis les fan per tot i les complimes més asans. Com cantava. Quina veu, quina, quina gargamella. Així redoblava na Maria de Sant Antoni. M'heu manat en cortesia, jo fàcilment aubellec vostre pres, sona m'obliga i a ja desnavi no em treball, no és cap no coincidir que es maleu físic i pres... I que no em pot donar que viure ni m'adalanta per restar al voltant, per fer-vos riure que ja conec que així és casament, ho explica Tiba, té uns sentits falagués, i som pobra i poc desaixida que jo mateixa ho coneguéssim T'he vist tranquil·la com si t'hagués interès mon cor em. Déu nit dia que no m'espanti per res, Déu me pot Afavorir-me amb un instant si ho mereix qui dóna Salut i vida i un coneixement complet res altre Desitjaria si no la glòria i després no desig Ser destengida si no en vom viure honest i poder Tractar i fer lligar amb vecins i estrangers que és una cosa pulida no ser mostra si ho n'éssit sabés cançons de riure que us dones gust i em prengués de cantar, no em cansaria mentre que es colla ho vulgués i que s'esquerria, jo no sé de què pateixi ara, que jo voldria que m'afavorigués, però no té fantasia, et oh, és que no hi sap fer més, i ja que així, com saps, s'amplia, ja no se li pot dir res, i ja senyor Do bona guia per anar, pas que mi dret meu manat anat, en cortesia jo fàcilment ho veies. I en Xauet, en Xauet avui va, va, va, va molt cantador, va molt cantador i diu, ep, eh, que puc tornar, vinga, tornau. Pepuet I és poble de Sant Miquel, Jo hi tenc bones amistats i ens estiu amb festa adjuna que portes bigot filat. Més avall no us ho puc dir-ho que encara no hi ha arrimba. Un dia que ho intentava, vaig sortir ne disparat. Va sortir ja en sa massa i ell anava molt enfadat i em va dir poca vergonya i animal descarat que et fotré una massada que te'n faré saltar el tascap i jo fent tot el que vaig saber va anar ben aviat. Mireu quina fantasia d'això no me n'hi he levat i els dos quedaran i encara no hi ha tornat I ara prepara-vos perquè tenim tres cançonetes molt cortetes que piquen una mica però si pica, un es grata i ja està <ríe> Anem escoltar aquest cantador a veure com us diu Primer parla de ses figueres Llavors no sé de què parla. Majora deix que teniu, tantes figues i figueres, ses de palpes, voreres, m'heu de dir quan les cuio. Un dia que vaig venir, tu estaves tota sueta, i en ves de donar-me vi, vares estranyes seixetes... Jo darrere sa finestra i entenc com marll penjat, per picar rosat, un pare, si s'ge que en I ara una dona del nostre camp, mos fa també, una cançoneta. Jo darrere sa finestra i entenc com marll penjat, per picar pi rosat, un pare, si s'ge que en jo, que en sóc un astronauta que sempre ni de volar, m'he vistem amb bastants apuros, però encara el puc comptar. Quan ell sóc dalt de lluna, molt poc m'hi puc alegrar, pensant en sa família, que no sé si mai la podré abraçar. Quan hi soc dalt també penso quina altra hi haurà, que diu que quan ens morim en aquell haurem d'anar. Si ens anirem ben tranquils allà podrem descansar, que crec que en aquesta terra molt pocs ho poden lograr. Que per guanyar-se sa vida, moltes se n'han de pensar i no són totes alegres, ens és que ens hem de posar per allí dal de se lluna vuit dies n' vaig passar que em pares que érem vuit anys que mai no pudeu olvidar sa tristesa que tenia trobat-me tot sol allà menjant coses pervenides que no em pogués enflamar que per guanyar-se sa vida la dispone me puc a deixar que amb una petita varia L'aire es podria acabar, llavors segur ja seria que ens podrien enterrar. El més probable seria que ja ens de quedar i deixarem les coses tristes i d'altres n'hem de parlar i haurem de portar artistes que ja puguin treballar i alegraríem la vista i el temps tan llarg no serà ni he dit coses impossibles que això no es podrà lograr perquè les bones artistes tan lluny no hi voldran anar Pogueen-se guanyar sa vida i a la Terra i puesto pla. No la voldrà ni disposar-la que tan sols una ni ha. Seguim en el nostre aquí a Radioèxit en aquest eh, primer programa d'assistiu, ja. Eh, Esperam que siga, no siga massa calorós, diuen que serà càlid i plujós, això és el que diuen. Però no, no sabem exactament eh, com serà, haurà que viure'l. Hem deixat ja la primavera en endarrere, que ha set una mica punyatera. però anem a esperar que aquest estiu no patiguem massa en sa calor, perquè hi ha gent que passa... Uh, ho passen molt malament en la calor, uh, suar i suar i suar. Hi eh, ha que descansar, hi eh, ha que descansar si es pot. I treballar també, fiets, perquè avui en dia els qui no treballa eh, té una, un gran problema, francament. Seguim amb més cançons que a de les 2 de la tarda que va el programa d'avui, que dedicam única i exclusivament a tots els joans i joanes, a les juanites, en els juanitos, eh, tot el poble de Sant Joan eh, perquè celebrin les seues festes com cal, amb salut, alegria i molta de festa. Dimarts que ve sirà la festa grossa, dilluns que ve sirà demà, demà mateix serà la nit de Sant Joan i fogarons i més fogarons i més festa. Anem a escoltar més cançons. Quina imatge tan polític de valor natural que Sant Josep i Maria és un fillet principal que tot el món il·lumina i també mos guarda demà. I esteu tant amb tanta ditxa la glòria celestial Vé tots els pecadors de bon cor el desitjam I està en vostra companyia que per això els visitam que us adorna amb la capella i de flors i randes brillants, que és la cosa més bella que i que hem fet els santa i sagra, a família i de bon cor us adorà. Bon Jesús quan va, reuneixer ja s'acaba de baurem, dar-nos salut i vida i ara mos desponeixem, donar-nos una febiva de viure canviem, que puguem prendre seguia que mos agafem, Tenguem-ne la memoria i tots dies que viurem que vareu morir per n'altres naltros i enclavat amb una creu. Bon Jesús, quan vareu néixer ja s'acaba de valer Sant Josep per us re... Josep els adorava que no hi hagués contrari seus i t'hi dia i us vagilava no hi hagués contrari seus perquè molt prontes va sabre que és rei de tots reis i per això perseguien i a callar va de gent Sant Josep i Maria patran em amargament per que el mal Santancia aralla ja, mor com innocent. Bon Jesús quan va néixer. Ja, El cel i tot el món sa, la grava del vostre san naixement. I els boets i les auelles ja llistaven de present. I el vostre cor abrigaven perquè us vèiem patiguent dins una ja dureta com un pobret innocent, i un senyor de cel i terra tan noble i tan resplendent, han nascut per salvar-nos i donar exemple a la gent. Més cançonetes aquí en el nostre camp per fer que aquesta espera per dinar siga més lleugera possible. Una cançó més aquí en el programa. Nascuts en aquesta terra per això l'hem d'estimar en aquesta illa d'Aivissa posada enmig de la mà l'histori d'aquestes illes em dona molt que pensar molt pronta a i explicada, tal qual la vaig somiar. Déu ne va posar sis dies per poder el món acabar i en el sis que treballava va decidir descansar. I una remata florida enmig de la mà tirar. i d'escols de mà que hi havia cinc floretes va arrencar i encara que no ho volien es ben les va separar i es convertiren en villes quan sa calma va reinar quan ronca sa tremuntana i es senten a xumis clar i sa llàgrima es redolen per cada costat que hi ha i estan esperant el dia que es puguen tornar a juntar Quan el cel blau les devis i se calma torni a reinar I es marines les devis un puntet petit que hi ha Que ho ser una floreta tirada enmig de la mà amb les coses estranyes quan tenim seu o cosió. I si les deixam endarrere mos falta se germanor. Que deixo pensarm bé de vegades l'úpoliín no l'ho més bo. Com que mos ha vist néixer, no olvides nos trucor. A llaorss i hi molins, històries quins vol escriure. També hi ha terra de pins que els pobres no hi poden viure. Hi ha i reviscais i rebells que es ven i siula. I a tot qui viu-li content Eh, ni tant conviure com viure a veure que mos conti i que mos canten aquí eh, en el programa, ja quasi, quasi acabant eh, avui eh, però prometent-vos que diumenge que ve, dia 29 tornarem a ser en tots Valtros, es dia de Sant Pere dia de Sant Pere, peres i paus molts anys i bons anticipadament Ana Maria d'en Cristófol un favor em va demanar que n'hi fes una cançó que l'havia de cantar i jo tení fet una i no sé si t'agradarà perquè jo ja mi fas bé ja i se m'ha mor i ja se'n va tu, jo i tu som de sa mateixa capital ningú mos ho llevarà tu ets una lota molt guapa lo més amable que hi ha i jo no trob mica raro i si Toni de Canco que es de tu se va enamorar que tu ets i ell te, i tu també ja estàs d'ell no que no pots dissimular el que heu de fer respectar-vos estimar-vos ja us heu de casar i muntar una família que és lo més guapo que hi ha que bon patro una casa fa tanta falta com es fa jovintut que aneu per al món un favor us vull demanar que quan Poneu de que vostra Sant Rafel us heu d'encomanar Resar-li un pare nostre Perquè que vostra en salut i alegria que, En salut i alegria Que que vostra pugueu tornar I jo m'ho Catalina I de bon cor m'ho heu d'estimar ja està. La música és el que ens uneix a Eivissa i Formentera en les dues illes amb cançons de porfèdia, cançons glosades, i avui hem buscat dins el cantarano aquestes cançons que tenim guardades i que no escoltam gaire sovent. Avui era el dia. Idò, avui els recordam. Per un diumenge a la tarda una memòria intingue d'una mort que jo tenia cap a casa se'n vingue jo li vaig donar cadira, seu, que Déu venir-te bé. Ell me'n va dir, Catalina, jo per a nit no seuré. Pel temps que em queda de vida, de banda t'ho ballaré. I aquest remellet que portes me l'has de deixar tenir. Serà la darrer vegada, no te n'has de penedir, si no em ningú altre i em matarà en xic lluqui. una esquadrilla, uns d'aquí, els altres d'allí, i els de dins sortiren fora i no tornaren a entrar. I amb això em en va entrar un, i amb el pas adelantat, només amb ell coneguèrem que em portava novedat, i els de casa preguntaren a què és el que s'ha passat. Aquí de Vall Noriola n'hi ha un mort abocat, i la millor que seria anar-ne de part aviat. I anaren pel metge serra dos homes de mitja edat, i varen baixar del carro i amb tanta deufanetat. I anaren allà on ell el giraren de costat, i sa mare també era reclamant al seu costat. Li deia adiós, fill meu, i has set tan desgraciat, que quan ets bo per ajudar i en el món ens has deixat. I se'n va anar un poc a cansar, i em va cridar pel meu nom, em va cridar pel meu nom, veiem quin atge tenia. Jo sóc Catalina Torres per Amausa i per servir Serviusa Em va treure dos espases, veiem si les coneixia No les havia de conèixer, si encara una sang tenia. I això sang del vostre cor, ai mare de Déu de gos Ai, mare de Déu d'agost, que demà és el vostre dia, si en traiéssiu el disgust i si en tornéssiu s'alegria, també els pares d'aquest fill que tant el seu cor sospira. Amics i amigues, esperem haver acertat avui i esperem que tot vos hagi agradat. Jo vull felicitar una altra vegada, en nom de tot l'equip de Radio Radioèxit, a tots els joans, joanes i a tots el poble de Sant Joan perquè celebren les seues festes. Però no només a Sant Joan, es celebra la festa de Sant Joan per tot arreu, per tots els pobles celebren activitats a Eivissa i a Formentera, però el poble de Sant Joan celebra les seues festes patronals. Molts anys bons a tots que gaudiguem d'aquesta festa de Sant Joan, tot a Eivissa i Formentera, a tota la gent de fora que ens escolta, convidar-los a que venguin a passar les festes de Sant Joan amb naltros i, si no, que els agaudeixin en el seu lloc d'allà on viuen. Moltes gràcies per la vostra companyia, per el vostre carinyo i per vostra fidelitat i diumenge que ve serà dia 29 i ja sirà el darrer hm, programa d'esmès i el darrer, eh, darrer diumenge d'esmès també de juny. I arribarem a juliol fiets. Moltes gràcies, salut, alegria i bon dinars migdia. Si esteu dinant, que aprofiti. Gràcies i fins diumenge que ve. És la terra que jo més estim. És a Eivissa on he nascut, és a Eivissa on he viscut. D'ella jo me'n record quan estic lluny. Blau és el cel i sense un nubular.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 D'ella jo en record quan estic lluny, verds són els pins que hi ha per tot arreu. Baix d'aquell pitjor és segut, baix d'aquell pitjor he rigut, és un pic record quan estic lluny,